háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János Lakatos István vagyok, jó reggelt! Engem még mindig azt foglalkoztat, amit már fél éve is betelefonáltam, hogy hogyan lesz itt millió új munkahely. De ennek kapcsán most az is foglalkoztat, hogy ha néhagy Isten lenne millió új munkahely, akkor én hogy találnék embereket a cégeimhez, hiszen már ma sem tudok embereket felvenni, mert a munkaerőpiac annyira összeszűkült. Nek szükség volna új emberekre? Há, hogy nem, mi folyamatosan szeretnénk nőni, folyamatosan szeretnénk fiatalokat felvenni. És mi az akadálya? Hát az, hogy vagy külföldre mennek, vagy elmennek a multihoz, A mi korosztályunk idejében mondjuk még volt 180 ezer, gyerek egy évfolyamban most van 90 ezer. jó, jóval kisebb a merítésemből választani tudok. És még ráadásul, hogyha ebből el is akkor nekem van nem. Ez mekkora problémát jelent? Óriási. Hogy oldod meg? Nem növek. Tessék? Hogy oldod meg? Egyelőre se, hogy szenvedünk. Mennyi ideig lehet ez nem megoldandó? Vagy hát te mennyi időt ad az Isten és a termelés és a gazdaság arra, hogy ez megoldatlan legyen? Fogalmam nincs, mivel a konkurenci is ugyanezzel a problémával küzd, éppen ezért még élet. De? 0 és 0 Hajrá, hajrá, hajrá, hajrá! XY vagyok, ennyi éves ilyen foglalkozású éppen ide tartok ez foglalkoztat. 06 és 06 Jó reggelt! generál péter vagyok is a ülök. Ezer éve nem hallottalak. Igen. A pataki szokott rólad mesélni. Tényleg? Igen. Rózik szokott meségebb, hát semmi át, hogy együtt dolgoztok. Igen, igen. Én még mindig műs, Még mindig tartoz a műsor folyam. a fotában nézel magad el, és mi a fejedben? És ébredezem, hogy hamarosan rejártni fogok, és... Sárni. És? És hogy milyen fantasztikusat álmodtam, mert hogy ez az álom ez ilyen nagyon különleges volt. És hogy, ahogy így felébredtem, valahogy elszállt és elment. És hogy nem tudom felidézni, de nagyon különleges volt, és nagyon hosszan álmodtam. És olyan elégedettség és vidámság volt bennem, amikor felébred. Olyan elégedettség és vidámság volt benned, amikor felébredtél, ami egyébként ébren téged nem jellemez? Vagy nem, éppen nem ennek vagy a birtokában, vagy éppen nem ez van? Ami éppen... Nem jellemez a hétköznapok. Semmi nem maradt meg az államból? Az, hogy. Nincs egy kis farkincája, aminek a végén elő lehet rángatni a további részeit? Az, hogy valami kis, tehát valami születésnapi ünneplés volt, és hogy az ünnep során ilyen több rétegben jöttek elő ajándékok. És ezek az ajándékok. Ezek mélységeket és magasságokat nyitottak meg előttem, amiknek amik így nagyon-nagyon örültem. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy téged mennyiben foglalkoztat az életkorod és a hátra levő idő? Hmm foglalkoztat. Azt kérdezem tőled, hogy ez a hátralevő idő mennyiben foglalkoztat a tekintetben, hogy mit kéne meghoznia, beleértve, hogy a jelegi életed ezeknek a tört részét se fogja hozni, mert más életet élsz, mint ami egyébként a fejedben jár, és amivel egyébként sokan így vagyunk, csak nem biztos, hogy beszélünk róla. Nem, nem. Azt gondolom, hogy amilyen életet élek, azzal én 99%-ban elégedett vagyok. Tehát valami olyasmi életben vagyok benne, hogy végtelenül hálás vagyok ezért, és megérkezett a tejám. Látod, szóval, hogy ilyen, tehát hogy a teljesség az majdnem hogy jelen van. Az, hogy nem tudok neki mindig százszázalékosan örülni, az, az egy másik kérdés, de hogy nem szeretnék egy mozdulattal sem arrébb lenni ahhoz, képest, te vagyok ez egészen tökéletes válasz volt kicsit felesleges is, is feltenni a következő kérdésemet de ezzel együtt ide illik legfeljebb nem teleszel az alany amikor már egészen földközelben voltam és tudtam hogy vissza fogok térni a Kejfejancsihoz és véget ér a nyár akkor a nyári tapasztalataim és Fiala János összeadott egy új műsorötletet, amely kizárólag hallgatói betelefonálásokból tudna jönni. Ez 9 és 11 között lenne este, vagy 10 és éjfél között, majd a Csalócki megmondja, és teljesen változó, hogy mikor. Tehát ez lehet hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken, szobaton és vasárnap nagy valószínűséggel nem. Ez egy aznap bejelentett műsor lenne, az lenne a címe, hogy annyi mindent nem szerettem még, és ha 9-től 10 lenne az első része, akkor abban általános a 10-től 11-ig tartó részben, amit már nem köt korhatárod, bármilyen szexuális vágyálom vagy szexuális lázálom megfogalmazódhat. Um, az a kérdés, hogyha lenne egy ilyen műsor, akkor így első hallásra... Uh, Vajon te a betelefonálója lennél, függetlenül attól, hogy utólag elszégyelnéd magadat mondjuk, mert lenne egy hozzátartozód, vagy lenne egy ismerősöd, aki hallaná, és nem örülnél annak, hogyha ő szembesítene azzal, hogy hallotta azt, amit generál Péter az előző nap mondott, vagy túltennéd magad ezeken az agályokon, vagy túltennéd magad ezeken az agályokon, de legfeljebb hallgatnád ezt a műsort, mert semmi olyasmi nincs, amit egy annyi mindent nem szerette még civil műsornak te, egy vadideges számára, vagy majdnem vadideges számára el tudnám mondani? Um, valószínűleg nem lennék betelefonáló, ja, ennek a műsornak, mert hogy nem vagyok egy betelefonáló típus. Most is nem tudom, hogy ez valahogy így hallgattam, az volt, hogy na akkor. Jól tetted. Talán életemben harmadszor telefonálok. Jól tetted. A, ugyanakkor az egy nagyon izgalmas dolog, hogy Főleg így 60 fölött, az ember mégis bevállalja azt, hogy eh, eh, kimondja országvilág előtt azt, amit gondol, mert végül is csak az derülhet ki rólam, ami van, és eh, azt meg úgy általában jó bevállalni. Jó, tehát ezért valahol csitlandozna. Igen, igen, érdekelve. Köszönöm szépen. Jó reggat. Jó én 62 éves vagyok, és éppen elkések a tornáról, amiről megy, amire megyek, mert annyira szerettem volna betonatolálni. És engem azt foglalkoztat, hogy hiába lobbiztam, szegény a és fél évesen elküldték iskolába, és most első osztályos. És miért lobbizott? Hát, hogy egy évet hadd maradjon még gyerek, azért <gül> lobbiztam a szüleinél. De mind... Ennek jogi akadálya volt, vagy nem volt jogi akadálya? Gyugi, akkor nem lett volna, megoldják a szülők, majdnem mindenki hét évesen megy iskolába, fiába. Mit gondolt, hogy az az egy év, az miért kéne a gyereknek? Vagy önnek kellett volna? Kéne. Ne, nagyon kéne, mert, mert még gyerek, még egy hét évesen nem tudja felvenni versenyt, és ez az iskola rendszer nem gyerekbarát, szerintem. De ez egy konkrét gyerek védelmében hangzott el, vagy általában ezt gondolja, és mindent kitolna egy évvel? Általában, és főleg a konkrét gyerek, az én unokám védelmében. És ezt az egy évet, ezt mennyire vette volna ön személyesen igénybe a társaságában? Hát amennyire tudom, maximálisan mondjuk sajnos, hogy elvált gyereke út, hogy a lehetőségeimhez képest most is maximálisan igénybe veszem, és igénybe is vettem volna. Az elváltság az az ön lehetőségeit mennyiben befolyásolja? 80 -os. Azért, mert az egyik szülő nem kedveli önt, és így aztán ő nem veszi igénybe az ön idézője szolgáltatásait. szolgáltatásait? Mikor szükség van rám, akkor igénybe vesznek, úgyhogy én mindig készen állok. Ami azt jelenti, hogy ez ön számára egy olyan fontos valami, amiért csapott papot képes odahagyni. Ez így van. Ez fontosan így van. Önnek férje? Hogy mondj, a férjem, férjem. Őzvegy vagyok. Hány éve? Hát 12 éve. És tornázni, keftelésből megy, vagy egészségügyi nem, nem, gerinc, gerinc szorna. Gerinc járunk, és még egyet, hogy mondjak. Mondja. Ne hagyja abban, mert az egyetlen műsor, amit tudok hallgatni, és az egyetlen rádió az maga. Jó, most akkor arról beszélgetünk, hogy toljunk egy évet. Itt... És most, Közéleti magazin. Főszerkesztő, Fiala János. Kívánok, a mi beszélgetésünk szakadt meg? Nem megszakadt, nem lehetett önnel párbeszédbe kerülni, mert amit én mondtam, azt ön nem hallotta. Nem, így van, nem hallottam, elnézést. Nem. Ne kérjen elnézést, mert ez valószínűleg nem az hibája. Azt kérdeztem például, hogy ön egy 65 éves-e? Nem, 57 februári vagyok, teljesen egyműdösek vagyunk de 65 éves korunkig kell dolgozni. Mi vagyunk az első olyan generáció, akiknek 65 éves koráig kell dolgozni. Ha én figyelembe veszem a 40 éves, kedvezményes női korhatát, azt sem tudom igénybe venni, mert egyetemre jártam napolít dolgozatra, nem lehetem igénybe. Tehát legalább, legalább 4-5 évet kell még dolgoznom. És milyen alatti ütéseket kellett önnek elszenvednie? Én úgy gondoltam, hogy teljes lelkesedésre jól csinálom a munkámat. Történt egy-két változás a munkahelyemen, ami rákényszerített főnököket arra, hogy mondjanak olyanokat, amit nem kellett volna igaztalanul, ők is érzik. Nekem meg ez elég volt egy. Az, ahhoz elég volt, hogy elgondolkoztam azon, hogy nem biztos, hogy ezt akarunk csinálni. Szeretnék tudni. Igen, azt megértem. Azt árulja el nekem, hogy az a változás, ami beállt, és aminek következtében ezek a mondatok elhangoztak, ezek tételszerűen igaz mondatok voltak, vagy pedig a helyzet által kikényszerítettek? Nem voltak igaz mondatok. Ezek a mondatok ezek alapvetően másoknak szóltak, de önnek is meg kellett hallgatnia? konkrétan nekem szóltak a mondatok. Más, egy, egy bizonyos pozícióra más nézett ki az új vezetés, Ezt, miután nem lehetett kifogást emelni a munkám, mire szemben ezért igaztalan mondatok kellett ellangozni ahhoz, hogy egy olyan közegben, ahol egyébként önnek korában ilyen igaztalan mondatokkal nem kellett szembesülnie? Soha. És akkor ön, mint egy fegyelmezett ember hallgatott, és azóta dédelgeti ezt a sérelmét a szó időzségjeles értelmében? A hullámokban jön ám az érzés. Ez mikor történt? Vele, hogy nem, nem, nem, nem érdekel. De ez mikor történt? Most egy olyan négy hete. Tehát nem annyira régen. Hány éve dolgozik itt? Nem. 15. Beosztott középvezető mi a, mi a ranglistán a helye? Igen. Mondjuk, Mondjuk igen. melyik igen? A És egy ennél magasabb állás szeretett volna elfoglalni, de nem önt választották? Nem, nem, nem. A jelenlegi állásról van szó. Tehát nem fog megmaradni a jellegi állása? Az állás megmarad, a beosztás. A beosztás, nem. És mikor áll be a változás? Mo dolgozni. Mikor áll be a változás? Egyelőre csúszik, csúszik a... a... Változás, Van is, meg nincs is. Csí Azt kérdezem öntől, hogy aki az ön helyére kerül, mint, be, mint, mint uh, főnök, mint közéfezető, az egy új ember, vagy ismeri? Ismerem. És ez is gond? Ez is gond. Azt kérdezem öntől, hogy ez mennyire lehetetlen, hogy ön egy új munkahelyre menjen, ahol még nem szerzett be ő Korban. Milyen korban? Látja, egyfelől előjön az, hogy 50 éves az miért kor, másfelől meg azt mondja, hogy ebben a korban. Hát 59 évesen a munkaerőpiacon a kutyának nem kell az ember. A... Árulja el nekem, ön mikor tette ki magát utoljára a munkaerőpiacnak? Ezelőtt, a 15 év előtt. Akkor én álltam, föl olyan helyzet. Terem. Tehát 15 éve nem ment ki a munkaerőpiacra és nem mondta, hogy itt vagyok, kinek kellek. Nem, mert jól éreztem Én ezt értem, de most megvan róla bizonyosod, hogy ha kimenne a munkaerőpiacra, akkor az égegyat a világán senki sem mutatna semmilyen érdeklődést ön iránt? Vagy ettől tart? Ö, én ezt hogy nem biztosra veszem, és, és azt mondom, hogy nem, nem, nem akarom én már újra kezdeni, nem akarok újat csinálni, illetve amit szeretek csinálni. opi csinálom és nem, ak nem akarok én már ennyi dolgozni napi 12 órát nem érdekel. Ez De hogyha a régi beosztása maradna, akkor dolgozna 12 órát? Hát nem gondolkoztam volna el ezen, ez biztos. Csináltam volna tovább, mert, mert szeretem. Ez Azt kérdezem öntől, hogy volt-e rá mód, vagy teljesen értelmetlen volt azzal magánbeszélgetést kezdeményezni, aki ezeket az ön szerint igaztala mondatokat mondta önnek? Elmondtam a válaszaimat arra, amiket mondott. De arra születtek-e viszont válaszok? Hát hallgatások születtek rá. Azt kérdezem öntől, hogy így ismeretlenül kérdezem, az mennyire lehetetlen, hogy ön valami egészen másba kezdjen? Fogalmam sincs. Nem lehetetlen, én bele is kezdtem egészen másba. Feltehetően anyagilag az nem jönne össze. Tehát abból nem lehet megélni, amit tüketszeni, szóval csinálok, párhuzamosan csinálom azzal, amit most csinálok. Innen jó, most már érzelmileg innen a pénzön, a hobbikól meg, meg a, a, a lelkem. Ön egy családos? Igen. És a családja, a családja tudja azt, amiről mi beszélgetünk, és ha igen, akkor mi, miben támogatja? Tudnak rólam. Nem... Annyira friss még a dolog, hogy még én sem nagyon gondoltam át, és nem is kérdeztem, hogy mi legyen, hogy legyen. Egy biztos, most nyugdíj szakértővel akarok beszélni, a, aki arról tájékoztat, hogy esetleg a hátralévő évek kiválthatóak. -e. Oké, okay, rendben van tételező, hogy azt mondja, hogy igen. Akkor azok az évek, azok a 65. életévéig tartó évek, azok mivel fognak telni? Arról van-e már elképzelése? Igen, nagyon... Nagyon sok mindent szeretek csinálni, én ilyen széttaplózó is, vagyok. Minden érdekel, utazni szeretnék. Akivel utazna, az ráér? Igen, sajnos hat éve és és visszatérnék ide, a, amit az előbb beszéltünk, hogy több nyelvet beszélő 35 éves tapasztalattal a szakmában rendelkező Valakiről van szó, aki a gangstervártás szágozata lett. Rossz volt, rossz, rossz. helyen volt 2010-ben. Egy... És, és az önök anyagi helyzete azt lehetővé tenni az ön esetleges nyugdíjazásával, hogy ez az utazás bekövetkezhessen? Igen. Igen. Az hogyan létezik, hogy akkor önnek olyan anyagi helyzete nincs, hogy ezt most abba hagyja, de ha abba hagyná, akkor el tudnának utazni. Mit nem értek én jól? hogy az a félelem van bennem, hogy nem lesz elég a nyugdíj arra, hogy megígjunk, nem lesz elég arra, hogyha olyan helyzetbe kerülök, hogy valaki örekoromra megemelje az ágytálat, mert én ezt a tar tartalékot fenn akarom hagyni, a nyugdíj az elég lesz arra, hogy nem feltétlenül havajba akarok elutni. Nem, ezt tökéletesen értem. Azt árulja el nekem, hogy ő semmilyen tartalékkal nem rendelkezik, vagy amilyen tartalékkal rendelkezik, az ehhez nem elég, mint amit az elő megfogalmazott. Rendelkezem tartalékkal, nem tudom belőni, hogy Aha. gazdasági helyzetünkben, meg a, a nagyon kreatív kormányunk kapcsán mikor tűnnek el a pénzeim, mint például a a, a nyugdíj megtakarítást eltűnt, mikor nyúlják le az ingatlanokat. Az, hogy egy ingatlant lenyúlnának abban az értelemben, ahogy ön fogalmazott, az ön számára egy reális veszély a 2016-os Magyarországon? Nekem reális veszélynek tűnik. Még a bankbetétek lenyúlása is. Mert most már ez jöhet csak. Már minden más le van nyúlva. Minden más. Belegondolok, Be bele de én nem így látom, de most nem magammal beszélgetek. Ez a fajta frusztráltság, ami önben van, ez, ez mivel magyarázható, vagy ön azt mondja, hogy én látom rózsásabban a helyzetet, mint ami a valóság? Olyan helyen dolgozom, ahol sok mindenben belelátok. Hm. Nagyon részletesen belelátok. Hm. És elképesztő. Tehát az emberek a tizedét nem tudják annak, pedig a kinyitnák a szemüket, a saját bőrüket érzékelhetnék. Akkor miért nem egy külföldre? Hát, Megint az életkor? Időszülök. időszülök, kicsit az életkor is, időszülök, meg gyerekeim itt vannak. Nem akarok. Én, itt, én én magyar vagyok, itt akarok. Oké, okay. amikor elmondja a gyerekeinek mindazt, amivel vele lát, vagy nem mondja el mindazt, de csak érzékelteti, akkor mit mondanak a gyerekei? Hányan vannak az ön gyerekei? Ketten vannak. Hány évesek az ön gyerekei? 27 és 22 évesek, az egyik egy terézanya. Minden odaad mindenkinek, mindenkinek segít, benne fel sem a anyagi kérdések. Másik egy nagyon reálisan a talajon álló nagyon okos valaki, aki nagyon forgalmas. Aki azt mondja, hogy anya, ha ez bekövetkezik, akkor én másnap már a határon kívül vagyok, vagy azt mondja, hogy velem ez nem következhet be, vagy mit mond? Azt mondja, hogy vele ez nem következhet be, de szerintem életkori sajátosság És Jó ez így, hogy egy fiatal érezze is így, hogy vele ez nem következhet be. Én jól értem-e azt, hogy az ön élete párja inaktív évek óta? Igen. Hány éve? Próbálkozik mindenhol, kisebb-nagyobb sikerekkel, átmeneti munkákkal, de egy röhely, amin végig Ő a gyereke apja? Igen, persze. És ez az inaktív állapot, vagy ez a kvázi inaktív állapot, tehát amit nem abban az állapotban tölt, amire ő egyébként predestináltatott, vagy mint amit ő szeretne, ez hány éve tart? Ez alatt mennyire épült le az, ami le tudott épülni? Nem anyagirag. Nagyon nagy munka van abban, hogy nem épült le. Van, van, ami, leépült. van ami leépült. Jelen pillanatban ön, az ön vállain van az a teher, ami egyébként korábban megoszlott? Igen. Igen. Nézze, amit tudok kívánni, az csak a szerencse. Meg a véletlen. A többi hülyeség lenne, hát annyira jól nem ismerem a történeted, de, de szerencse plusz véletlen. Veszem meg egészség, de azt mindig mondom. Köszönöm, köszönöm, hogy visszahívott. Viszont halásra. Viszont halásra. És most, küzéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Nem magamról, hanem a bátyámról mondanék néhány szót ezzel a életkor és a munkahely kapcsán. érdekese. Figyelek. Terintem érdekes. Figyelek. Bátyám 73 éves, idegen nyelvet nem beszél, kényszervállalkozóként került 73 évesen, majdnem az, az utcára. Fogta magát és elment Montreálba beteget ápolni. Nem beszéltél, de nem ült repülőként. Másodperc, szülem, hány éves korában ment el beteget ápolni? 70, 71 és fél éves korában. Hogyan szerzett szert egy betegre? Hogyan tetszett szert egy betegre? Most, igen, jó a kérdés. Bizonyos ismerősökön keresztül e, csalogatták, de azért tudja, 71 évesen, 71 fél évesen, Örülni egy repülőgépre, életében nem egy Nem beszél a magyaron kívül semmilyen más nyelvet. De beteget, beteget ápolte korábban? Persze majd, ahova elment beteget ápolni az magyar. Jó, de azt kérdezem, hogy korábban ápolte beteget, tehát nem szakápolóról van szó. So, soha, soha. Honnan az a bizalom, amit belé vetettek az ügyben, hogy neki ez menni fog? Hát ezt nem tudom megmondani. Ismerős volt az illető? türelem. Az illető ismerős volt? Nem, nem, nem, nem, abszolút nem volt. Akit ápolni kellett, az mennyire volt maga tehetetlen? Teljesen maga tehetetlen, Szinte magatehetetlen, ilyen baleset folytán, ahogy elmesélte a bátyám, baleset folytán évek, hosszú évekkel ezelőtt ö, ö, béna lett, úgyhogy 90 valahány kiló és mindenféle kell. Az Azt kérdezem öntől, hogy ő egy magyar nyelven is beszélő ember-e? Igen, igen, igen. Azt akartam mondani, hogy ezek, ezek magyarok. Tehát ahova ki került, ez egy magyar család. Vajon azok számára, akik ö, szertettek a bátyára, ö, számukra ennek az illetőnek a bátyának a magyarsága volt a fontos, vagy felteltően az, hogy ő kevesebb pénzbe kerül, mint egy hasonló ápoló, nincs hasonló ápoló Kanadában. Vajon mi volt a szempont? Feltétele a második. Hogy ez gyakorlatilag gondolom negyed. negyed. Azt kérdezem öntön, hogy a bátyát egyáltalán foglalkoztatta-e, és ha igen, akkor milyen mértékben azt, hogy ezért mennyi pénzt fog kapni? Hát honnan foglalkoztatta volna, csak ezért vállalta. Ez egyébként egy olyan foglalkozás volt, van, lesz, ami egy 24 órás lekötöttséget jelent, hiszen egy ilyen beteg ápolása az általában nem abba hagyható. Pontosan ez egy 24 órás munka, de volt-e váltótárs, vagy van-e váltótárs? Bocsánat, még egy mondat. A 24 órából kap, a 24 órából kap kétszer két órát, 24 óránként, amikor azt csinálhat, amit akar. Jelenleg is kint van? Igen, igen. Valójában ez a 7-7 napjára vonatkozik? Ez a 7-7 napjára. Valójában ez a megbízás addig szól, amíg az illető meg nem hal? Hát én szerintem igen szerintem igen. Igen, hát másik, meg további két eset van, vagy a bátya megunja, vagy ő hal meg. Hát valószínűleg igen, és én drukkolok azon, hogy a, a bácsi is éljen sokáig. még soká. Idősúr? Ilyen állapotban már él, vagy tizen éve. tehát hadd él. Az egy élet, amit ő él egyébként? Hát, nem, nem szerintem. Ez ön jár te kint? Le, én nem vagyok jogosult. Jó, de ön volt, értem, ön volt -e kint? Bocsánat. Volt-e Kanadában ön az elmúlt másfél évben? Nem, nem, nem nem voltam. Jól értem, hogy másfél év telt el? Igen. Milyen tapasztalatokról számol be a bátyja? Azt mondja, hogy egy horror volt a, a, az eleje. De bele, hogy is mondjam, vagy bele, bele fásult vagy nem. Én nem találok szót rá. Mi csinált előtte itthon Magyarországon? Parancsolj. Nem parancsolnék. Mi csinált itthon Magyarországon? Hát Magyarországon egy áruháznak volt az igazgatója, aztán az tönkrement, meg privatizált. Jó, de 71 és fél éves kora előtt mit csinált? Az, az, az, az. 71 év. Ja, hogy közvetlenül előtt. Igen. Hát érte a minimál nyugdíjasoknak a... Jó, tehát abban az értelemben, ahogy most él tenget lenget. Szentvicseket árult, készített, és szentvicseket árult feketére. <gül> Azt árulja nekem, Igen. hogy rokonságát tekintve a bátyja mekkora rokonsággal rendelkezik. Két gyereke van, mind a kettőnek családja. Felesége elhúnyt sajnos. És van neki egy öcs, aki jön? Több testvére van, én vagyok az egyik, aki... Ez a repülőgép megszerzésébe segít. Azt én értem, de értem, tehát több testvére van. Felvetődött-e egyáltalán az, hogy kikérte az önök tanácsát, vagy végeredményként közölt, hogy ő elmegy Kanadába? Nem kértek nem ki kértek a az nem. ő döntött. Valójában amiatt ment ki Kanadába, mert független attól, hogy ilyet korábban nem csinált, független attól, hogy ez milyen terhelő lelkileg és fizikailag fontosnak tartja magát, pénzt kap érte, és ezért érdemes elmenni akár a világ végére is? Feltételezhetően elvezetett. Nem beszélt róla. De nem beszélt az ellenkezőjéről sem? A okairól nem beszélt. Amikor önök beszélnek, akkor valójában milyen hétköznapi témák kerülnek szóba? Jaj, nagyon kevés ideje van. E, hogy vagy? Hogy bírod? E, szóval Tényleg a Oké, okay, értem. Azt kérdezem öntől, hogy végül is ez az élet, amit ő folytat, ez olyan anyagiakban nagyon drága nem lehet valójában. Az a pénzt, amit megkeres, az félreteszi. Igen. Annak érdekében, hogyha hazajön, akkor megvegye azt az áruházat, aminek korábban ő volt az igazgatója, vagy mi, mi a célja vele? A ez a pénzt azért, hogy meg tudjon élni hátralévő éveiben. Idei, de az az elképzelés, hogy ezzel a pénzzel az égegy a világán nem kell semmit se addig, amíg az ápoltja él. Így van, pontosan. Uh -huh. Szóval egy piroska. Hogy amikor gondol a bátyára, akkor hogyan gondol rá? Örömmel, szeretettel, bánattal állati büszke vagyok rá, én is 71 vagyok már, de állati büszke vagyok arra, hogy nekem van egy olyan bátyám, aki ezt vállalta. Tehát nem kereste. Azt. Én ezt tökéletesen értem, és ugye hát ez egy filmbe való élet, mert ezek szerint külföldön van, de gyakorlatilag 100 méterre, ha eltávolodik attól a helytől, ahol egyébként él és ápol. Igen, igen. Tehát ha az lenne a kérdés, hogy 500 méterre vagy 3 kilométerre mi van az ő kvázi otthonától, akkor arra nem tudna válaszolni. Semmit nem tud. Kanadáról, Montreáról, ahol van. Semmit nem tud. A várost nem ismeri. Nem ismer kimenni az utcára. Nem ismer kimenni az utcára, vagy nem akar kimenni az utcára, vagy nincs ideje rá. Nem. Tehát először is nincs ideje, és abban a kétszer-két órába inkább kimossa Mennyesít meg, meg, meg mit tudom én, ledőleg picit pihenné. Maga az illető, akit ápol, ő mentálisan mennyire lép, tehát ők mennyire beszélgetnek egymással. Teljesen, teljesen épp. Mentálisan teljesen épp. A szó átvitt értelmében megszerette az ápoltját. Van-e köze hozzá túlmenően azon, hogy ápolja? Szerintem, szerintem. Szerintem nem szerette meg. Bár, is mondjam, egy... Értem, én nem kell magyarázkodni. Értem, jó. Oké, okay, okay, rendben van. Ez megkönnyíti a helyzetét, vagy megnehezíti, vagy ezt nem tudja megítélni. Én, én szerintem, én szerintem megkönnyíti. Tehát nem kell érzelmileg azonosulni a, a munkatárgyakon. bocsánat, ezért a. Nagyon csúnya ne nem, nem, nem. figyelj, a maga története van olyan kíméletlen a szó jó vagy rossz értelmében, de inkább jó értelmében, hogy nincs magyarázkodásra szüksége. Van. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy amikor ezt elmesélte, akkor valójában ez önből azért kívánkozott ki. Miért kívánkozott ki? Um, hallgattam a... Én nem vagyok rendszeres hallgatója vagyok önnek, nem vagyok betelefonáló típus, és most hallgattam ezeket az elődeimet, már idézőjelben mondom, szóval mindenki a korára panaszkodik. Itt azért hívtam én most el, hogy van itt egy 72 és fél éves ember, vagy 72 éves ember, aki másfél éve fölült a repülőre, nem egy semmit, meg akarok élni, és megszeremtette magának, a lehetőséget, hogy ezt megtegye. akkor az egy szörnyű dolog, de nem szabad csak a korra hivatkozni, amikor azt mondom, hogy nincs munkám. Annak én is oka vagyok most. Én ezt értem, azt kérdezem öntől, hogyha neten véletlen lenne nekem egy műsorom este 9 és 11 között, az lenne a címe, annyi mindent nem szerettem még, akkor nem a bátyjával, hanem saját magával kapcsolatban, független, hogy ez egyszer bekövetkezik-e, vagy sem. Most ha, azt kéne, most, ha meg kéne válaszolni a kérdést, volna mivel betelefonálnia, vagy sem. Nem azt kérdezem, hogy be fog -e telefonálni, azt kérdezem, hogy lenne -e mivel. Igen, lehet. Lehetség, és nem gondolkodtam még Oké, okay, rendben van, szóval nem biztos. Inkább nem. Viszont hallásra. Mit? És most, közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő, Fialajános. Jó reggelt kívánok! Kérem szépen, ez a, hogy valaki hány éves és milyen munka vár Ez Ezt megint itt a piac dönti el, kereslet és kínálat. Hiába vagyok én 83 éves, hogyha tudja az illető, hogy csak én tudok, és ő úgy érzi, hogy csak én tudok neki segíteni, dolgozni, akkor engem fog fölhívni és megfugyatni. Elnézést, ön 83 éves? Igen. És azt állítom, és ahogy mondtam már ez telefonálásom négy országban éltem hosszú éveken keresztül. Mindenhol ez dönti el. Aztán az, az egy másik napra tartozik, hogy ha valaki keres X ezer... Fo De mi jár a fejében? Mert az, amit eddig elmondott, az... párki elmondhatta volna. Mi jár a fejében? Hát a fejembe, a fejemben, hogy nem az a lényeg, hogy valaki hány éves, hanem az a lényeg, hogy a munka addó, tehát az, aki majd engem vagy bárki fölves, annak szüksége van a munkámra, vagy nincs. De, de most hallotta, hogy x embert elküldenek az életkor miatt, akkor ezt mi alapján cáfolja meg? Hogy az emberek... Én is, meg a többi is, nem szeretne kevesebbet keresni ugyanazért a munkáért, mint azelőtt. És akkor jön be, hogy azért nem vettek föl az életkorom miatt. Lehet, de nem az életkor, hanem azért, mert ő nem, ő nem akar fizetni, vagy nem is tud fizetni annyit, amennyit azelőtt keresnem, és úgy, állják, úgy állnak hozzá. Tehát ön alapvetően azt mondja, hogy azok, akik azzal az igényen lépnek fel, hogy életkoruknak megfelelő fizetést kapjanak, és nem azt a kezdőfizetést, amit felajánlanak, azok valójában az életkorukra fals módon hivatkoznak. É, nem azt akarom, hogy fals mondom, mert igaz, az életkor miatt kerestek már többet, hát muszáj. Értem, tehát de azt mondja, hogy ez az érvelés, a tekintetben, hogy rájuk nincs szükség, az fals. A ez a lényeg nem az életkor, hanem az, hogy ő tudja azt, hogy ennyit tud, vagy akar csak ezért. A... Én ezt értem, de bele tud-e helyezkedni az ő lelki világukba, miközben természetesen nem tud belehezkedni, mert mindenki a saját lelki világának a fogja. Pontosan így van. Szóval nem az életkör a lényeges, hanem az, hogy az a az életkör. Én ezt értem, de ön el tudja azt képzelni, hogy ön egyébként túltenné magát azon, hogy egy kezdő fizetését kapná meg? Ez már az én vagyok az idős ember. Igen, akkor pedig, hogyha. Ne, nem. Hogyha nem érdekel, de mivel valamit olyan csinál az ember, hogy hozzáfordultak, ezért valószínűleg azt nagyon szeretik, tehát szívesen csinálja. Ön mit csinálta, amikor csinálta? Hát nem tudom, az utolsó negyed évben mindenhol Project Manager voltam. Micsoda volt? Project manager. Arte, oké, és mi volt a project? Az ENSZ. Iparfejlesztési osztályának a világban a különféle. Én például a szemétiparban voltam én, és ezért voltam négy országban 5-7 éveket. Mi már beszéltünk, ugye? Így van, persze. Emlékszem rá. És ön most 83 évesen már nem akar projektmenedzser lenni? Majd októberben leszek 83. Oké, rendben van. Akkor ön 82 évesen nem akar projektmenedzser lenni? Nem, nem. a hogy nem akarok. Hát én hülye nem vagyok. Hát mit akarnék? Tudom is, én fogalmam. Mit csinál? Azt XY tudja azt, hogy én tudok neki tanácsot adni. Én ezt értem. Azt kérdezem, mivel foglalkozik. Mit csinál? Egészséges? Én? Igen. Hát ahogy egy nyolc... Igen. <laughs> Az... <síns> Oké, okay, rendben. Hogy egy 83 éves ember egyébként egészséges tud lenni, úgy egészséges. Ugye anyukámnak is, mielőtt megvolt a karotis műtétje az volt a legnagyobb baja, hogyha futott, akkor nem ért el a villamost, hogy tételezzük fel, hogy ön is... Na, nem futok, már bottal járok. Értem. E és mivel telnek a hétköznapjai? Mivel telnek a hétköznapjai? Mert a kérre meg kapomnak kapom sok telefont, zárójában talán büszkeségnek hangzik, és amit el tudok vállalni. Én mert csak 24 órában, 24 órámban, akkor azt megcsinálom, és odaadom neki, és megköszönik, Peszem én azért mindig. Hát Jó, úgyse fogom érteni, de mondani egy példát. Hogy írjak meg egy projektet az EU-ban álma. De mivel kapcsolatban? Cementtel? Nem, egy projektben projektmenedzserséggel. Értem. De de miért ön írja meg, és miért nem ő? Azért mert, nem azért mert nem tudja. Ő el tudja képzelni, hogy tudja vezetni. Oké, okay, és akkor ezt megírta, és mikor fog kiderülni, hogy sikerül-e vagy sem? Hát mely legalább a tízből hét mindig sikerült, amit én írtam meg, ilyen egyszerű. És akkor ez hol szállj, megy, tehát tudják azt, hogy ő, ha engem fölhívnak, és, és én azt mondom, hogy igen, akkor megkérdem tőle, hogy, gondol, hogy tudok valamit ezt tudod valamivel honorálni? Csak azt azt mondja, hogy igen, hogyha ezt megkapom, akkor ennyi hely volt adok neked. Oké, rendben van. Mivel lehet ezt honorálni? Mennyibe kerül ez? Hát akkor, annyi van, mint én úgy érzem belülről, hogy ennyit ér. Oké, rendben van. Teszi-e függővé ezt a fizettséget attól, hogy ki az illető, hány éves, milyen szociális helyzetű, mit pályázik ezt meg? Nem érdekel. Az eredmény a lényeges. Ez piac. Az piac is. Aki úgy érzi, hogy én tudok neki segíteni. Segítettem. A kérendben van, ön hagyomány útján terjed, vagy hogyan lehet azt tudni, hogy ön létezik? Hát azért, mert 25 éve meg Magyarországon élek, és elég sokan ismernek. Hát mit csinálj? Most éppen hány kérelmet ír? Hát akkor mondjuk azt, hogy múlt évben tudom, mert én ilyen itt vagyok, <hállt> 19-et írtam úgy. Egy ilyen izé, amit ön ír, az mennyi időt vesz igénybe? Hát ez nagyon változó, kedves uram, mert főleg ezek, akik kérnek, nem adnak teljes információt, de én pedig csak olyan csinálok, amit ha nem adja el megint... Oké, okay, jól beszél, azt akarom kérdezni akkor, amit mondod, hogy ön mennyi időt és hogyan beszélget ezekkel az emberekkel annak érdekében, hogy egy sikeres pályázatot tudjon írni? Sokat, sokat beszélgetem, de akarok tudni mindent, és akarom látni, hogy őszinte... És akkor ők egyébként különböző dokumentációkat is átadnak? Természetesen, ha kérek, ha nem hiszem el, amit mond, ugye például Az, amit ön ír, az nagyjából milyen terjedelmű? A, amit én nekik aztán álltam. Igen. Hát, lehet kérem szépen 10 oldaltól 50 oldalig. És milyen nyelveken? Angol, német vagy portugál. Értem, és a portugálra hogyan tetszert? Úgyhogy 9 évig Portugaliába jöttem. Nem Portugaliába voltam, hogy ez a Pazomba, meg én ezt szépében. Értem. Hát akkor nem unatkozik. Hol van zöld kártyában Braliában, tehát bármik hozzá is mehetnék, de hát nem eszem ágába sem. Si. Milyen botja van? Parancsol? Nem parancsolnék. Azt kérdezem, hogy milyen a botja? A botja? A Svájcba vette a lányom Fantasztikus. Fantasztikus, mindenki, ilyen, mind, mindenki megcsodál bele, mert a fogásánál úgy van csinálni, hogy a tenyerem éppen beleér. Miből van? Szorabban gondolom, vagy nem tudom miből. Hát ez olyan, a, foga, a fogója biztos fából van. Hány éve van meg? Hát ami ott a botra van szükségem, hat. Akkor mi történt, el esett? Nem, hanem gerincbe, a gerincemet operálták és elvágtak egy ideget. Nem azért, mert el akarta vágni, hanem emberi mulasztás. És azóta a jobb lábamat nem tudom úgy használni, mint ön. Perelt? De? Hogy pereltem Hát Mire fölperelt? Anyám perelt és nyert. Parancsol? Nem parancsolnék, azt mondom, anyám perelt és nyert. De hát én nem akarok perelni, szóval, mit pereljen be az orvost, akit nagyon jól ismerek, szeretek. Hát hát anyámat ez nem befolyásolta, és nyert, peren kívül nyert több milliót. Nyáron beszélek én magamról. Értem, én csak eszembe jut. Nekem mindenről eszembe jut az anyám. Az, de nekem is képzelje el, aki most lesz, vasárnap 112 éves lenne. Az én anyám szeptember 22-én lenne uh, 89. Az én anyám ben született. Az én anyám 1922-ben, 27-ben született. Hát az pont akkor, az 25 éves volt az én édesanyám, amikor ön édesanyja született, ennyit ki tudtam számolni. Igen, de egész jól tudsz számolni, igen. És hol van most az édesanyja? Ha meghalt szegény. Értem, de azt kérdezem, hogy hol van? Az édesanyám? Igen. Hát a temetőben van, eltemettem, mondom 80%. Értem, melyik temetőben? Ez kérdezem. Obudán, Obudán. el, hogy az én édesanyám benne van a beépített szekrényben. Na, hát én, én, nem, én, én kriptát csináltattam, és ott vannak. Igen, én nem tudom, hogy mit csinálják. Tehát azt már eldöntöttem, hogyha netán azt érzem, hogy meghalok, akkor valahogyan megválok, mert az, épe, az apám is benne van a beépített szekrényben. Ott vannak két különböző polcon. Igen, ezt én, ezt én tudom, ezt én ismerem, hallom. Én ezt tisztelő betartom mindenkit, hogy hogy csinálja. Nagyon jó, csinál. csinálja. Azt árulja nekem, hogy előfordul el néha, hogy tükörben meglátja magát bottal. Nagyon sokszor, mert... És mi jut az eszébe? Az jut eszembe, hogy az egész helyben hozzá, hogy mi emberek, és hát én egyben különleges vagyok, mert kivételezetnek érzelim a sokstól magamat, de mi közdöm pénzt fizetünk, hogy minél tovább éljünk, de ez nem élet. Az jut eszembe, hogy hát meg butulom, meg kell halni, és remél, minden este úgy fekszem, lefogadja el, hogy lehetek én olyan szerencsés, hogy reggelen nem übredek föl. Én így állok hozzá. Ez nem élet már, de mi mindent megcsinálunk. Én... Itt meg egy pillanatra, mennyiben nem élet az, amit ön él? Az előző életemhez, a fiatal koromhoz, hát ha bocsánatot kérek, amikor nekem be kell vennem a vízhajtót, és akkor déle kint és semmi nem tudok csinálni, mert minden összperde el kell mennem pisírni, hát hogyha ezt, ezt ugye minden esetre nem... Jó, és akkor tegnap is abban feküdt le, hogy azt mondta, hogy bár halnék meg álmomban. Szeretnye, ez lenne a leggyönyörűbb dolog, nem? Hát, hát... De akkor most nem beszélnénk, tehát amikor reggel felébred, akkor azt mondja, hogy ba meg, már megint nem, ez már megint nem így van. Hanem az, hogy tudom, hogy minden, gondolom, hogy senki nem kérdező, meg kell halni. Hát, hogy lehetek én olyan szerencsés, a kokosztályomat láttam már minden héteket, kétszer kórházban láttam őket feküdni sokat, nézik a plafont, áttálat tesznek, soha biztos élben nem fog kijönni. Azt én értem, de ő nem fekszik kétszer. Igen, tehát én erre azt mondom, hogy hát, de, de, de, de kívánni, csak szabad azt, hogy. Föl. Mennyiben nem élet az, amit él? Nincs. Azt kérdezem, mennyiben nem élet az, amit él? Hát ez, hogy élet. Hát én meg tudok nevetni, és meg jó Én ezt értem, de azt mondta az előbb, hogy ez nem élet. É, akkor ez mellett köt egy szavamba. Nem kötök, és se nem kötök, se nem horgolok. A mondjam, például ugye hallottam a Műstor, Tehát hát a 71 éves úrnak, aki elment kanadába, én is olyan büszke vagyok rá, mint az öcse, vagy még jobban, mert így kell hozzáállni, csinálni bármit, és kész. Szóval büszke vagyok erre a magyar úrra. Azt kérdezem öntől, hogy a munkáját leszámítva, beleértve, mi az ön motivációja? Az élettel szemben Leginkább, szembe. leginkább, Micsoda? leginkább, nem parancsolnak. Jó, ha hagyja ezt, hogy nem parancsoljon, mondja, hogy így mondják. De hogy mondják így, ne haragudjon, ez egy korosztály. Olyan vénemberek emberek beszélnek úgy, mint ön. Én nem így beszélek. De nem, nem sértem magát, ha azt mondom. <gül> ne, nem egyetlen, nem, de nem szeretem, nem akarok parancsolni. Szereti akkor... Megy a fülem mellett. <gül> Jó, rendben van, tudomásul vettem. Hát állapodjon, nem gondolja, hogy meg fogok változni. Hogy... De gondolom, gondolom. Mindenkitől elvárom beleértve magamat is, de a humora az lenyűgöző. Köszönöm. Én is köszönöm. De mire válaszolja? Hát arra, hogy mi, mi, tehát, hogy mi a motivációja, ez volt a kérdés. Visszakérdezett az élettel szemben. Mondtam, igen. Nem hat unokám. Hát az is egy motiváció, hogy látom őket fejlődni. Hát nem? És segítek nekik, amiben tudok. Hát az a... E, e, e, e, e, Jézusvájam. És hát ember vagyok. Hát a, bennem van az élet ösztön, nem? Elmesélhetek önnek egy mesét, ami igaz? Minden Nem, nem fogom, hogy biztos. Um, az édesapámnak az összes barátja diszidált. Igen? Én eh, ahogy haza lehetett ide jönni, megismerkedtem belük, ezek a barátok eh, általában családostól jöttek, és az illetők megismerkedtek, az illető nejük megismerkedett eh, az édesanyámmal is, mert hogy egyébként amikor innen elmentek, akkor általában még nem voltak házasok, akkor nagyon fiatal emberek voltak. Bár megmondom őszintén, hogy ő is, ön is egy fiatal ember benyomását kelti. De a dolog lényege az, anélkül, hogy itt neveket mondanék, hogy meghalt apám. Meghalt anyám. Meghalt az a barát, aki az apám barátja volt, de meg életben van a felesége, aki egy 90 éves kelet-magyarországról származó zsidó asszony, aki megjárta a haláltáborokat, és valamikor a 40-es évek végén fogta magát, és elment Palesztinába, Izraelbe. Aztán a fél évvel hazajött, én megismerkedtem vele valamikor, azt hiszem, a 80-as, vagy a 90-es években, nem tegnap, és amikor legutóbb itt volt, akkor már volt egy olyan hangulata az egésznek, ez egy 90 éves, totálisan egészséges nő, aki szerintem a 100 méteres síkfutásban is tudna indulni, legfeljebb nem lenne helyezett. Értem. És azt vettem észre zavarban, hogy tulajdonképpen az én társaságomra vágyik, mert ő azt érzékeli, mint hogyha nekünk kettőnknek még lehetne valami közünk egymáshoz mármint társalkodó partnerek, és úgy azon gondolkodtam el, elkért az egyik könyvemet, amikor legutóbb külföldön voltam, akkor naponta többször hívott, és csak nehezen tudtam megértetni vele, hogy én most itt külföldön nem akarok mással beszélgetni, és egész egyszerűen még nem tudtam eldönteni azt, hogy mit tegyek vele kapcsolatban, mert hogy olyan igényt támaszt velem kap, velem szemben, aminek nem tudom, hogy meg tudok-e felelni. Biztos meg fog neki fog tudni felelni. Én ezt pontosan tudom, érzem. Én 56-ban mentem el, 23 éves voltam, ne beszéljünk, hogy mi volt előtte, de azért ezt is hozzám mondom most már, hogy te kicsit fölhívjunk az érdeklődését 52-ben halára a Jónás Tamás, 18 és 3 hónapos voltam, a fiatal koromra való tekintettel úgy éltem meg a síralomházában azt, hogy életfogytig lenne, hogy azt, ha le lehetne vetíteni, akkor úgy mondják, hogy a Longorával. Szóval olyan boldog voltam, hogy nem emlékszem, nem emlékszem, hogy valaha életemben olyan boldog voltam a Az életemben mind akkor sem, hogy életfogytig kaptam. És kérem szépen, 56 ugye, szabadítottak, Harcoltam, kimentem, se éregységém, se Hova? Svédországba. Véletlenül Svédországba, mert három unokabátyám élt, és kettő még mindig Amerikába, oda akartam, de Ausztriába, amikor mentem, három nap múlva kaptam munkát, Ausztriába, ezt hozzá kell tennem, és amikor mentem haza, ahol laptunk, a, akkor még mennyasszonyommal, akkor mondták, hogy itt vannak a svédek a táborba. akkor besétáltam, és adtak egy este tízkor egy buszt, hogy menjek hozzam a mennyasszonyomat, elhoztam, ahol laktunk, fölvettek, és két napul már Svédországban voltam, így kértem Svédországban. Mennyi ideig volt ott? Fégeztem, mérnök vagyok, ott született három gyerekem, stb. stb. Tehát nem is mondta, hogy is beszél? Ne haragudjon akkor, de mert svédül nem írok projektok. <gül> azokat a nyelveket tartja számon, amelyeken ilyen papírokat is ír. Ebben beszélek, ö, majdnem perfektül, hogy az a magyar, mert az sem beszélem, az unok, az lányom, vagy a gyerekeim, akik Kastroba jártak Gimnáziumban, az egyik belülük a Olivia, az jobban tudja a magyar helyesírás ma is, mint én. De önnek francia, de ön beszél franciául is, ugye? Én, na nem menj, de mindig azt mondják, meg racsolok. Ha igen, igen, hát ne haragudjon, de ez egy nagyon fontos szempont. Én azt nagyon jól tudom, de amikor az előtt is utaztam, elkezdtem beszélgetni, akkor azonnal azt mondták, hogy te, te francia vagy? Nem. És akkor megkérdezik, hogy még kérdezik. Azt mondjál, már racsolsz, hát én ahol nem tehetem. És miért racsol? Hát melyik születtem ez a válasz. Érted, de, de ne, nem akarták ebből kinevelni, tehát logopédushoz nem járt. Nem, nem, soha bizonyos életben. Azt árulja nekem, hogy Svédor, tehát egyáltalán mikor és milyen körülmények között jött vissza? Hát akkor én elmondom magának. Hát úgy, már elmondtam, akkor mondjam, így nagyon jól Svédországban 56 aztán nem tanultam családot, ott alapítottunk a feleségemmel, természetesen ott vettem el, és e, mikor. Hány gyerek van? Nem, ez, ez, a, ez a különleges énben nem, én nem kerestem soha életemben munkát. Mert mindig neki, a az utolsó évben azt mondta, hogy jönnek nekem hozzád dolgot, Ő akkor, amíg azt hívták, máma is annak hívják. Oda jönnék-e hozzádolgozni? Persze, hogy oda mentem. Oda mentem dolgozni, és ez a professzor, abasztált egy ilyen nagyon csipet, ahogy magyarul így mondják, és ők egy év után, amikor jött a vezégazgató, akkor mikor is egy laboratómmal kerültem, ahol vérémmel vált az, amit tanultam. Nagyszerű főnököm volt, ez egy másik hülye nagy szerencse még az hogy mindig nagyszerű főnökeim voltak, és Jöttek, és akkor azt mondták, hogy elmennék-e Brazíliába. Előtte három héttel vettünk a feleségem egy telket, hogy építik elni fog. De ezt Ágában nem volt Svédországot elhagyni. És kérem szépen, hát akkor ezen gondolkoztunk, és ma úgy döntöttem, hogy úgy láttam, hogy nagyszerű döntést tettünk, elfogadtuk, elmentünk Brazíliába, ahol kérem szépen az ACA, az laboratom, felépítettem felépítettem, annak voltam a vezetője, hívtak ide oda amúgy oda mindenhol mi voltunk a legfiatalabbak korban, nem magyarokról beszélek, hanem a léletben, és tanegyszer svéd konzul minden évben megtartott egy vacsorát, és mellettem ült a dr. José Jármérő Móvá, és száne szenátor, akit persze mindent később tudtam meg, és kezdtünk beszélgetni, Kérem szépen, azt mondta, hogy eljönni kell hozzá dolgozni. Hát mondtam, te tudom, majd amikor szabad leszek. Nem, holnap. Hát mondtam, erről szó se lehet, hát nekem kontraktom van. És akkor az egy névjegyet. Aztán ezzel a névjegy, amikor lejárt a három éves szerződésem, mondták, hogy akkor köszönjük szépen, gyere vissza haza Svédországba. Én engem úgy megtetszett Brazília, hogy én azt éneklem ma is, hogy I left my heart nem a San francisco nem Brazíliában egész életünk megváltozott egyik pillanckol menedzser lettem. Ugye? Fizetés és Az mit? apám egyik barátja, akinek az özvegyéről beszéltem, ő Izraelbe ment, az apám másik barátja Asher serferi ő pedig Braziliában ment, úgyhogy én Brazíliában alapvetően miatta voltam, de már ott se él mindenki Nelson Asher pedig éppen most készül elhagyni Braziliát, mert azt mondja, hogy szörnyű hely és Lisszabonban akar letelepedni Aztán Brazíliából hova vezetett az út? Hát Na a lényeg az egész na, 9 évig ott voltam. 72-ben jöttem először Magyarországra, külön ez történet, és mikor visszaérkeztünk Resszíszébe, akkor tánc, ott volt a szépkülügyműsztőmben a levél, hogy a konflüter kidobott, elmennék-e Törökországba ebbe a cementprojektbe. Én visszaértem nekik, hogy igen, miért nem mennék el. És akkor e, a Elmentem egy évre, fél évre akartak, de akkor nem vihetem a családomat, akkor mondtam, hogy nem jön neked. És elmentem ankarába a aztán ott maradtam hét évig. De szerették, amit csináltam. mások másodperc rájön meg, 72-ben, amikor visszajött, szóval az ő Magyarországra való e különös tekintettel az 56-os eseményekre, az egy teljesen automatikus dolog volt? Tehát ott nem kellett volna valaminek történnie? Volt valami amnestia vagy mi a helyzet? Nem kellett. Na, no, ez egy jó, kér, jó kérdése van. Hát amikor az én feleségem nagyon szeretett volna jönni, én elfelejtettem, hát a szüleimet nem, de nem, abszolút nem gondoltam Magyarországra jönni. De a feleségem nagyon akart. Ugye? Nagyon. És erre kérem, szépen elmentem a svédekhez, és az, az jobban voltam a svéd követtel Brazíliába és azt mondta, hogy majd le és akkor hívtak, és mondták, hogy beszéltek a svéd követséggel. Budapesten is azt mondták, ha adnak vízomot, akkor kérem szépen, ő azt mondja, hogy nyugodtan jöhetek. Na, ez én azt mondtam, kértem vízomat, de azt mondták, hogy minden nap, hány napig akarok lenni. Hát ha meglepődtek, mikor azt mondtam, hogy két hónapig meddig akar lenni. Telefonon beszélgettünk. Mondom, két hónapig, mert nem voltam szabadsággal hét évig. Ha már megyen Magyarország, akkor két hónapig akarok jönni. Azt mondja, igen, de naponta be kell váltani, nem tudom megmondani, de azt mondom, hogy uh -huh. forint, uh -huh. A pénz volt akkor. Hát mondom, én nem beváltam. Kaptam ilyen vouchereket, kibus vouchereket. Azt mondom, valami, 73 ezer forintért. Szóval egy tömegpénz. Megválták nem röské hanem Na, hogy hívják Pategrács, nem a két bandok vagy, de hogy itt jöttünk meg, egy gyönyörű zöld mercedes vettem, jöttünk be egyedül, 150 kg kávét hoztam, így állt a Mercedes, azt mondták, hogy hozok -e elbámolni valót, Na, semmit nem hozok. Azt mondja, de mit hoz ilyen sokat? Hát mondok kávét, amit szét fogok osztani, mit hozak Nem akarták elni, kihizottam a csomagtartót mindenkinek adtam egy-egy kiló kávét. Várj, a repülőgépen hozott 150 kiló, az, az, az nem stimmel? Zalt beszédeztel, jöttem Grádzból, Azt én értem, de akkor azt a brazil kávét azt Ausztriába vette, azt nem Braziliából hozta. De ha figyeljen uram, én első osztályon repülgettem már körülbelül... Én azt Eliszem, az első osztályon lehetett 1975-ben 120 kiló kávét hazahozni? Uram, nem csak 72-ben... Hát én még gépet is hoztam Magyarországra, ami 300 volt. Azt én elhiszem, de akkor ez nem magánpódjász volt. Nehogy nem! Azra repülőtárságnál én VIP-s voltam. első osztályom. És egy VIP-s az akár egy tankot is belerakhat egy izébe, egy, egy nyomdagépet belerakhat egy Boeing-be? Szeretesen, természetesen. Egyszer fordult elő Yorkba, akkor is ide hoztam rengeteg cucot, méghozzá. Na jó, ez egy más story. És akkor azt mondták, hogy nincs hely. Doktor Abafi, nincs hely. Hát akkor megvártam a következő repülőt, amikor ahhoz volt hely. Hát, ha nincs hely, akkor nem tudják föltenni a csavagiaimat. Jó, szóval ott tartottunk, hogy akkor szétosztogatta az izét, a, a kávét. Így van. Én egy filét nem kevesztem. Aztán itt voltam Bécsben, a központban, 78-79, igen, 81 volt, most már talán Na, Na mindegy. Ha én minden hétvégén értem, így tele volt az asztal. Diplomatai rendszámmal, diplomata vízommal, szóval kész. Én soha nem bizonyosíthatom, de van is valami könyv, amiben leírtam a no problem. Bármit lehetett kérni, én azt, kérni, azt mondtam, no problem. Fölírtam, és, azt, és megvettem, és hoztam. Ugye például egy a Mésbe, ha valaki diplomata státuszban van az ent akkor a diplomat a boltban végtelenségig vásárolhat, ugye? És olyan olcsó volt, hogy az nem igaz. Csak mindig megtöntem a kocsimat, amit kértek, és hoztam ajándékba. Ez ilyen egyszerű van. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen, szép napot! Viszont! Hm? És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő, Fialajános